Zsíros deszka Ha tudták volna, hogy mi következik, biztos nem utaztak volna el. Lali már diák kora óta vágyott Amsterdamba. Úgy képzelte a hollandok, mint szabadok és boldogok, sárga eső kabátban bicikliznek a vidám széles utcákon, hétvégén pedig jó söröket isznak és kanabiszt Nás Nász útra annak idején nem volt pénzük, így most a huszadik házassági évfordulón pótolták az egykori utat. A szálloda messze volt a belvárostól, és végig esett. Mégis úgy érezték magukat, mint régen egyetemi stakorukban. Sétáltak haza az esőben, és nézegették a lakóhajókat. Edith vett magának egy csíkos sálat, Lali pedig elképedve fotózta a vasútállomás előtt parkoló több ezer biciklit. Elhatározták, hogy otthon, amikor csak lehet, biciklivel fognak járni, és kibontják a konyhában tégláig a falat, bemeszelik fehérre. Ajándékot csak Edith anyjának és a gyerekeknek hoztak, aki nem volt már gyerek, ezért nehéz volt neki bármit választani. A mama kapott egy csomag méregdrága tulipánhagymát, a fiú pedig egy I Love Amsterdam feliratú hátizsákot, amit cikinek tartott és soha nem vett fel, a szennyes tárolta benne a kollégiumban. Már otthon voltak, és nézegették a képernyőn az utazás képeit, amikor a virágpiaci fotókhoz érve Edith váratlanul bevallotta, hogy maguknak is hozott két csomag tulipánhagymát. Egyszerűen nem bírtam ellenállni, mondta a fodrosnak, meg annak a bohóc sipka formájunak. Különben is mit hozzon az ember Hollandiából, hát nem? Lali csak vonogatta a vállát, nem volt különösebb érzéke a virágokhoz, a telken ugyan ő nyírta a füvet, de előtte mindig meg kellett neki mutatni, mi a dísznövény és mi a gaz, hogy ne szabolja le a sarjadzó virágokat. A képnézegetős vasárnap este volt az utolsó felhőtlen estéjük. Másnap Lalinak felmondtak. Minden különösebb indoklás nélkül megszűnt a munkaviszonya. Egy hónapja volt arra, hogy találjon valami más tanári állást. Eredetileg földrajz testnevelés szakos volt, de mást is szívesen vállalt volna, ha egyáltalán szóba állnak vele. Csak hogy egy 45 éves férfi után sehol nem kapkodtak. Már bőven benne jártak a nyárban, amikor világos lett, hogy nem fog tudni elhelyezkedni, hogy még biztonsági örnek se veszik fel. A telket árulták, két-három hetente telefonált valaki, aki többnyire sokalta az árat. Pedig kevesebbért nem adhatták, úgy számoltak, hét-nyolc hónapig ki tudják húzni a nyaraló árából, utána meg majd csak adódik valami. Edith közben két műszakot vállalt, és délelőtt délután bent volt a neonnal megvilágított fodrászatban. Amikor néha kilépett az utcára, hogy kiszelőztesse a fejéből a vegyszerek és a lakszagát, hirtelen elvakította a tavaszi éles napsütés. Ilyenkor a telekre gondolt, a virágzó barackfára és a hálóban várakozó tulipánhagymákra, amiket már el se tudott ültetni. Azzal vigasztalta magát, hogy cserében is kikelnek majd, és a gyerek már úgy is megnőtt, addig volt jó az a nyaraló, amíg kicsi volt, és velük töltötte a időket. Egyik napfényes délutánon felhívta a férje, hogy visszaszólt a két héttel ezelőtti vevő, és megveszi a hétvégi házat. Nagyszerű, mondta Edith, a vállával tartva a mobilt, miközben a vendég nyújtogatta felé a következő csipest. Este későn érek hazatette még hozzá, mert hatra még jön valaki festetni. Amikor kilenc után belépett a lakásba, Lali már túl volt a vacsorán, a tányért is elpakolta. Fel volt dobódva, elújságolta, hogy a vevő hozza az ügyvédet is, és még a héten szeretne mindent elintézni. Megkönnyebbültem, felbontott egy sört, aztán a fürdőszoba hozzátette: A kaja meg nem gondám, el vagyok én egy zsíros deszkával is. Kenyeret találtam a spájzban, meg volt ilyen apró szemű hagyma. Editnek odabent megállt a keze a levegőben a szappannal. Nem szólt semmit, csak benyitotta a kamrába, felgyújtotta a villanyt, és benézett az alsó polcra. A kosárka, amibe a tulipánhagymákat tette, majdnem üres volt. Két szem maradt csak a hálóban. – Kensz nekem is egy kenyeret? – kérdezte a férjét, aki meglepődött, és meg is ijedt, hogy a felesége ilyen gyámoltalanul ereszkedik le az asztalhoz. Ültek egymással szemben, Edit ette a hagymás kenyeret, és többször is a szalvétába fújta az orrát. Lali pedig nem értette, miért könnyezik a felesége, amikor ez az aprószemű kesernyés hagyma egy csöppet se csíp.